війська Прибалтійського і Білоруського військових округів і взяти в обвід місце злочину. Утвориться коло радіусом 200 кілометрів. І тепер треба розпочати перевірки на дорогах і відсіжування всіх підозрілих всередині оточення. А що вона могла вдіяти тут, у Києві? Може, злочинці сидять біля вікна в одному будинку напроти? і висловлюючись фігурально показують тобі язика, знущаючись із безрадності всіх прокурорів і суддів. Київ вимагав неординарних вирішень, а їх не міг дати навіть тонкий жіночий розум. Не кажучи вже про цього зморщеного огірка-репанка прокурора Повха, вся надія Воксани Винокур була на професора Богораза. Богораз Аналітичні паралелі Ніяких детективних версій Інформаційний капшук Оксана Гаразд віддала, що почує це від професора Богораза, але готова була почути від нього навіть щось образливе на свою адресу, аби лиш згодом все ж таки мати якусь цінну пораду. Професоре ви веліли всім своїм учням колись що звертатися за допомогою. Смілива аж до зухвальства, поводженні з чоловічою частиною населення, Оксана перед Богоразом мимоволі ніяковіла. Відчуваєш навіть власну сказати тілесну малість перед цим гігантським чоловіком, який навіть у своїй вимушеній непорушності вражав суто фізичним могуттям і силою майже магнетичною. Богараз належав до людей, що мають біографію. Тепер переважна більшість не обтяжена цим життєвим елементом. Тепер довкола людей полегшеного варіанту. Народився, вчився, влаштувався, одержує зарплату. Донедавна дехто міг похвалитися що перебував на так званій комсомольській або партійній роботі. Для нащадків речі так само загадкові, як «Хрущовська кущина мать», «Російське чудо» і «Десеаф», але тепер і цього не почуєш від полегшеного покоління. У Богораза все не так. Син репресованого у 38-му році історика, він першого ж дня війни, обдуривши військоматівських чиновників, добровільно пішов на фронт. Під Одесою був тяжко поранений в обидві ноги. Довго лікувався у тилових госпіталях Середньої Азії. Там став навчатися на юридичному, щоб хоч якось утвердитися в житті, яке розпочинається із 20-літнього інвалідства. На ноги він звівся і в переносному – і в прямому значенні, відкинув милиці, згодом відкинув і палицю, що правда ходив, погойдуючись, але його масивній постаті це навіть ніби пасувало. Про Богоразу навіть розповідали анекдот, пов'язаний із Одесою і композитором Данькевичем. Денькевич тоді, що жив в Одесі, Богараз приїхав до моря з Києва, де він робив перші кроки. У своїй юридичній кар'єрі Не знаючи один одного Вони волею випадка Зіткнулися на пляжі в Аркадії Данькевич мав звичку З'явившись на пляжі Підійти до радіобудки Дати радистові троячку І маленьку записочку І тільки тоді вже брати лежака І влаштовуватися серед оголених Молодих видр За годину над пляжем Гримів залізний голос. Народного артиста, лауреата композитора Данькевича просять підійти до радіобудки. І тут над безмежними звалищами, розпеченою сонцем жіночої плоті, зводилася величезна постать. І майже на переступаючи через голі тіла, тяжко гупала на заклик. Молоді видри вмирали від захвату. Ви ж подумайте, сам Данькевич. Бо раз, ставши свідком цієї типової одеської самореклами,